Олена Стяжкіна. Купуйте бублики. Роман. Видавництво підручники і посібники, Тернопіль, 2001 рік. Читає Галина Шумська. Олена Стяжкіна, кандидат історичних наук, викладач Донецького національного університету. Працює над докторською дисертацією жінки в історії української культури другої половини ХХ століття, автор багатьох детективів і пригодницьких романів. Під псевдонімом Олена Юрська побачили світ полювання на чоловіка, відьми, злі ляльки, суто сімейне вбивство та збірка оповідань «Величне ніколи». Олена Стяжкіна, лауреат конкурсу «Коронація слова» 2000 року. Я хотіла чоловіка-лікаря, коли ще не знала, що все так вийде. Добре, що не військового. Зараз я б кусала собі лікті. Ні, лікті я з'їла б ще в якомусь військовому містечку, а зараз би вже доїдала плечі. У мене посередній інтелект. Довгі ноги і штучно вироблений темперамент. Це мене прикрашає і врізняє з-поміж інших. Через свій інтелект я не зорієнтувалась у ситуації. Поставила не на ту конячку. Ніби в мене було бозна скільки пропозицій. У нашій компанії я наймолодша. Крім Ігоря Львовича. Ми святкуємо його 60 -ліття. у заміському будиночку, який раніше називали дачею. Усі купаються в арабському басейні. Його надули і наповнили водою. Вийшло 3 метри в діаметрі і півтора у глибину. Я роблю вигляд, що мене місячні. Я думаю про Ігоря Львовича. Він дід Юшкової, дружини Марка на гроші якого, власне, усе це відбувається. Чи, може, усе значно складніше? Дід з колишніх чи то блатних, чи то ділків, і, до речі, вдівець. І в басейні не купається. Він себе береже і поважає. Я йому посміхаюся. Але дарма дармагаю час. Бригада божевільних. Дід Ігор Львович кохає Юшкову дивним коханням, у розумінні інцесту. Але він є нібито й нерідний дід. а усе надто складно. Мій чоловік зовсім пришелепкувати. Він працює за три копійки в місяць, торочить про батьківщину, відпустку проводить у печерах, пишається моїми ногами і кохає като. Марк, до речі, теж любить като. Вони всі разом вийшли з народу. Починали разом, продовжують на А що починали? Я постійно хочу в них про це запитати. Але відповідь проста. Статеве життя, звичайно. Като теж не купається. Вона у прострації. Через втрачений контракт. Або чоловік пішов. У неї тільки дві причини для прострації. Але чоловіка я сьогодні бачила, значить? Ой, нічого не значить. Усе так швидко відбувається. Ось воно було і нема. А якщо гроші, ти, като, не переживай. Під като, під Марка. Марк під Юшкову. Юшкова під діда, і ти знову на коні. А моральну підтримку тобі забезпечить мій дурник. Ай, казачко про рібку виконання нових українців. Я сиджу у кріслі часів королеви Єлизавети, яке наскрізь просмерділося нафталіном. Млію від лінощів і дивлюсь на зелену траву. А за парканом чомусь городи. Ігор Львович зовсім не господар. Була б тут картопля... Поєднав би приємне з корисним, а так. Або дім треба було будувати у пристойнішому місці, висовуватись не хочуть.